バーディアンバーカマンダーワティクジャデリアンアコキナ、ワリコバリアンアコバダラカプングザシラーナ、ビファンバーヴィタベボンマコマンドウエイカンパン、バダラヤキオプラシニテケレザー、サブウィサナナマペマ、ムダンバウハリアヘワインアコアニアコリディシェザイディ、コマナヤカマバジオトリナコアチニカビサー、セコ、ゼリポコアズナカリビア、コアギリオテケレザーディオオプラシン、ムクューゲンゼィウァビコスヴィアジェシフェウエウディ。 ジャニー・ディレクター・オフ・スペシャル・フォーセス・ブリゲディア・ジョニー・ホームズ・アリワ・シリ・コワ・シリ・コブワン・ギニ・フリー・タウン・アキュー・ミ a ンバ・タナナ・コマンディング・オフィサー・ウォー・イシュー・ o ン・アンビリ・エス・アイエス・コマンディング・オフィサー・ディス・コワ・トゥア・ジェシィ・アンギ・アンギ・オフィケア・ニューンバ・イ・トゥアヨ・シー・ヴィオ idioko karibu kabisa na makau makui aje shilau ingereza hapo mbili ni Freetown. Tukumbuke kunyeshemu liopita, nilielezea kusoma komando wa neno wa S.A. Yes, ambao alipenyeza kuasirikubwa kwa kutumia boti S.B.S kubitiyamto rokel. Yani makomando wa Willy kilau pande wamto. Makomando hawa muda wote huumpaga sasa. Bado walikuwa msituni, pembe zoni mwavijiji pia Magbeni na Giberibana. Wakiendelea kufuatilia nyendo zote za wapigenaji wa Westside Boys. Nyendo zote hizi walizo kuwa wanazichunguza, walikuwa wanawasiliana na wenzao na kuwapataharifa. Kwa hiyo, DSF Brigadier Johnny Holmes alipuwasili Freetowni moja kwa moja, agafanya kikao kwanjia mawasiliano kimtandao katiyake, Wale makomando wa S.A.S. msituni, makamanda wa S.A.S. pamoja na wanipara. Ambawa nafanya maandalizi kule hunting pamoja na Cobra. Lengo lakikao hiki ni kufanya tathmini kama kulikuwa na utayari na uwalisia wakutoa rusa ya kufanyika cooperation. Nimetaja Cobra. Nini imana ya Cobra? Japokuwa kwa uwalisia wake inapaswa kuitwa Kobri. Lakini watu amezoya kuita cobra Yani ni cabinet office briefing room Hii ni eleze kwa kifupi sana Kama kutakuwa na ulazima wa kuyandikia basi nitapokea maoni Hizi ni same za siri sana Ambazo vinafanyika vikao vya siri sana Vya kamati maususi Kwa jiria kukabiliana na aswala fulani laki usalama laki taifa au kima taifa Thidi ya nchi ya wingereza Mundo wa kamati inayukutana maali yapa inategemea na tishio husika la kiusalama. Yani kuamba kamati inayukutana inabadilika kutokona na tishio ambalo, uingereza wanakabilia na nalo. Yani kuamba, wawudhuriaji ni wale ambao wanakuwa na inputi fulani kuhusu atuwa stahiki ambazo, zinapaswa kuchukuliwa ili kukabilia na nasolahusika ambalo, linakuwa linajadiliwa. Lakini mara zote kikao chakamati hii, kinakua chini ya wenye kitu wa waziri mkuu wa wingereza, au waziri wa ngazi ya juu muandamizi. Kwa hiyo, ninaposema DSF brigadi ya Johnny Holmes kwenye kikao chake, kwa kutumia mawasiriano kimtandao pia, walikuwepo kobra. Hiki ndichu ambachoni na chumanisha. Wakati huo huo, team ya negotiators walikuwa wanendelea kuapoteza maboya Westside Boys. na kuafanya wajiamini kupitiliza. Labda ni kutokana na matumizi leupitiliza mihadarati au labda ni haibaya otu ya ujivuni, na kujiamini kupitiliza. Westside Boys walikuwa wanaongeza masharite kila uchuwao. Kwa mfano, siku ya September 9, moja ya viongozi wa Westside Boys ya liegiita kanali Cambodia. Halitua sharite jipia la kiwenda wazim kabisa safari hii. Halisima kwa mba hili waweza kuachia wanajishe sita wa wengereza Walikuwa wanataka kuundua kwa serikali mpia Sierra Leone Ambayo nao watakuwa same ya serikali hiyo Kwa namna yoyote hile, sharuti hili ilikuwa litakelezeki Hii ilikuwa inathirisha wazi kabisa kwa mba Hakukua na namna ambayo swala hili litaishia mezani Kutokana natabia ya ujivuni na haiba ya kuishi nja walisi ya ambayo West Side Boys walikuwa wanaionyesha, wale makomando wanae wa SAS, ambao walikuwa misituni karibu na vijijini magbeni na giberibana, ambao walikuwa na fatilia nyenyondo za West Side Boys, waliripoti kuamba, hawaja wana wana jeshiwa usita, walioteko komuda wa sikunze lisopita, walisemakua, walikuwa wanaona kama vile kuna nyenyondo zinazowashiria West Side Boys. Walikuwa wanataka kuhama kutoka kwenye vijiji hivyo, na kisha kuingia ndani zaidi ya msitu, na kama hili ilitatokea, basi wanaweza kuhua wanajeshi hao mateka, au kuwaamisha same za ndani kabisa ya msitu, ambako itakuwa vigumu zaidi kufanya uokozi. Baada ya tarifa zote hizi mbili, ilikuwa zahiri kuamba operation ilikuwa natakio kufanyika raka yweze kanavyo. Kobra wakamshini kiza waziri mkuwa kibindi hicho Tony Blair. Kuhusu muhimu wa uparashini hiyo kufanyika rake weze kanavyo, na Tony Blair akatuwa kibali kwa uparashini kufanyika. DSF brigadia Johnny Holmes pia alifanya mazungumzu na raisu wa Sierra Leone ya Amadi Kaba, na kupata kibali kutoka kwa keju ya uparashini hiyo. Kisha kwa kushirikiana na army Ligo Cobbs. Haka fanya mazungu mzo na viongozi wajiu wa jeshi la Sierra Leone na kupewa baraka zao. Baada ya operationi kupata goahedi kutoka kilase hamster iki, Lute ni kanali for them yule ambaye alikuwa na ongoza team ya negociators. Halimpigia sim kiongozi wa Westside boys brigadi ya Fodei Kalai. Na kumweleza kuwa wakutayari kutekeleza masharte yao lakini, kabla ya kufanya hivyo, Halikuwa naataka wakika kama wanajeshiwa water sita wakuhai. For day bila kuwele wamtegu wambao alikuwa mewekewa, akawe kukuyesimu wanajeshiwa water sita, wanawa shikilia mateka, wakamsalimia luteni kanale for them moja moja. Wasiwasi waliopata bada ma komando wa ssi yes waliokuu kulemsetuni kutuawa wali na wanajeshiwa o, walote kuwa kwa sekunde na kudhani labda wameshawwa. Uyekua umesawazishwa, kivyo watu wao walikuwa baduhai, lakini hawatakuwa hiyo kwa mudamrefu kama hawatafanya kitu pece. DSCF Brigadier Johnny Holmes, akatoa idini ya muishe kwa vikosi veshirinambili esiyesina A kampani ya wanipara, kwamba siku yataraki kumi alfajiri sana kabla ya juu kwenye shadili ya kuchomoza, wana paswa kutekelezwa uparishnihi. アファギリやセクウセプテンカミンワカルフンビリ、ヘリコプターザケジシアイナチノク、ゼルカ、コトケネオラ、ハスティング、クレケビジジビマグベニナギベリバナ、マギゾヤオ、ヤリコニマタトラクウンザ。 リリコワー l コワーワ i アジシシタ i k ウィングレザワリオバケアミコノニマウエスティサイリボイズ。ナフィシャコワーレジシ a ンユ a バニサラマ。ピリ。リリコニ a モコワンツワネイトワー、ウィテ i ィムウサバンガーウ、アンバイアリコワーパモジャンアワンアジシ a ワウ t ングレザ u セコリポチュクリワマテカ。ウィテ a ィムウサバンガーウ、アリコワナファニャカゼ、カマンパンベワオ、ヤニライゾン。タトウ。 Walikuwa wanataka kuwakoa raia wa Sierra Leone ambao walikuwa mshikiliwa Mateka na Westside Boys kwa siku nyingi. Hili jukumla kuwakoa wanagieshu wa Wingereza na Lutini Musa Bangaru yalipewa uzitu wa juu zaidi unofanana. Hili la tatu la kuwakoa raia wa Sierra Leone. Dilikuwa linapaswa kufanyika kama mazingira ya kufanya hivyo ya Darusu. Walitumia takribani dakika kuminitano kuruka kutoka Hastings. ジェニーニキテンデレアウシコセカテカセヘムネフワタマンダージニハビブウアンガミメネトワナニアスエディガワナニアス